Elements del microscopi òptic Tenim d'una banda els elements mecànics, que són els següents El peu, que és un suport gruixut sobre el qual descansa tota l'estructura del microscopi El braç, que és una peça metàl·lica generalment corbada, però on hem d'agafar sempre el microscopi La platina és una peça fixada al braç, quadrada i de color negre i té al mig un forat per deixar passar la llum que ve del condensador la platina porta el carro mòbil, que és una peça metàl·lica que té una pinça per fixar la preparació, que va muntada sobre uns eixos de coordenades. I mitjançant un cargol es pot moure la preparació, de dreta a esquerra i de dalt a baix. El revòlver porta objectius, és una peça metàl·lica circular, que porta roscats els diferents objectius del microscopi. És una peça giratòria i ens permet canviar ràpidament d'objectiu. El tub és una peça metàl·lica, cilíndrica i buida, que porta un extrem locular i per l'altre està encaixat al prisma. Els dispositius d'enfoc són dos cargols, situats a dos costats de la base del braç, i que, en moure'ls, desplacen la platina, fent-la pujar i baixar. El cargol més exterior és el macromètric, és de pas ràpid i realitza un primer enfoc, mentre que el cargol micromètric és de pas lent i realitza un ajust amb més precisió de l'enfoc. D'altra banda, tenim els elements òptics del microscopi. Els objectius són lents, que van roscades sobre el revórbis portaobjectius i porten gravada una xifra que indica el seu augment. Els oculars són les lents situades a l'extrem superior del tub i és el lloc per on ha de mirar l'observador. El condensador està format per un sistema de lents que tenen la funció de donar una il·luminació uniforme a tot el camp visual. I finalment tenim el focus d'il·luminació, que està incorporada al microscopi.